El misteri de la base militar de l'Ebre. El 1937, a l'Ebre, durant la Guerra Civil, hi havia un grup de joves de 15 anys, l'Eric, un noi alt, prim i molt tímid, l'Arnau, que era baixet, prim i agressiu, i en Marceló, que era agressionet d'una mica fatxenda. Tenien una ràdio, militar, per on el general Eduard els deia el que havien de fer per guanyar la batalla contra els rebels franquistes. Un dia el general va fer que es retiressin a la base militar. En aquell moment només érem sis militars, comptant-los a ells, en un radi de 8 metres. Els sis es van marxar, però enmig del camí una bala li va donar la cama a l'Eric. El Marceló i l'Arnau l'agafaven i el portaven a la base militar, on el general Edward els esperava. Aquest es va sorprendre de que arribessin amb tres soldats més. Els va portar cap a dins de la base i els hi va dir «Descanseu, que demà matinarem molt, d'acord?» «Sí!» van cridar. El dia següent faltaven dos soldats i havia sang pertot arreu. «Oh, no! És sang?» es va preguntar l'Èric. «És salsa de tomàquet!» va exclamar l'Arnau. «Segur?» va voler saber en Marceló. «Segur, seguríssim!» va afirmar l'Arnau. «Potser si la seguim arribarem al lloc on estan els companys!» va suixerir l'Èric. «Potser sí!» va respondre l'Arnau. «Doncs a què esperem?» va exclamar en Marceló. La salsa de tomàquet els conduí fins a un armari. Van obrir la porta i van trobar els seus companys inconscients. Un militar es va quedar vigilar i l'Eric, l'Arnau i el Marceló van prosseguir el camí fins a l'habitació on estava el general. El general estava adormit i tenia un pot de tomàquet a la mà. Ell era el culpable. L'Eric va mirar per tota l'habitació i... «El general és franquista!» va exclamar l'Eric. «Segur?» va preguntar l'Arnau. comprova tu mateix!» va dir l'Eric. «Ostres, és veritat!» Va exclamar l'Arnau. «Per això no ens deixava entrar els seus despatx», va afirmar el Marceló. A la paret de la dreta hi havia tot de fotografies tatxades, eren de companys del front, i estaven morts, tots. En aquell moment el general Eduard es va despertar i va dir «Hola, nois, què tal?». «Molt bé, i vostè?», va contest... van contestar l'uníson. «Jo?». «Molt bé», va respondre el general. Els nois van agafar el telèfon i van trucar a la policia. Quan va arribar, el general es va resistir al que el detinguessin, però va acabar a la passió per traïdor i per intentar enganyar els seus soldats.